Utsu mandokan. Eung, eung, gong. Sarna iako, utsu Ez bata ez bestianik, utsu mandokan. Mando charles bideguen, sasbi troinekin zinen zaiku. Karmen diez mintegi antropologo-feministak aldi zaipatuko nula kapitalismoa haxten zen henian, kirola izan den motiko gazten ar bilhakazle. Gotzon barandiaranek, uxkal kantagintza eta idaz ildotik, li sardi. nula uxkal kontzientziaen pizle izan zen. Utsumandoka aste hartez zazpitan, aztiskenez lauetan... Tumano ka? Hax gitin. Kronika huntan, janha i industri alak gainti butiga shimikuak behin eta berriz aipatu te itsegu, beste kushatio bat. Egun dimetil polisoloksan e aigitin. Kimiaren industriak sortu dian bat da, magikoa idu Huni esker beita saltsa bat lodiazten, jaki baten kontserbazioa lusazten, edo sosizon bati koloe, arroxa e jera Soda, nem, urdanki, arañ edo agiz adelatu jaki sukaldatietan, intzalada, huntio edo ere bestiak beste agertzen da. Grumoik gabe matahame egiteko inberesietane agertzen da, beko digua, E, bedeatzu ehun. Demitil polizoloksan hunek McDonaldzeko fast foodetane be jabilpena badu. Kasuhuntan, beste abantalia batekin. Huni esker, friten frizi azteko oliua ez daga hyntzen, hox olio heakiak ez du txapashtaik egiten eta patiako frigitu egilia ez da erretzen. Genialez! Benazkenik, Demitil polizolokzane hunek basiala beste sekretuik joko amako universitalaiek jakutsi deikie. Jakina da ikerlaiak ideia drolez beteik dela, kasu huntan ez tie espenik egiten. Nago guano nula debru ideia sortu saien, bena japoniar hoiek ilhebaten Asia, nula spaiteraiteko, demitil polizolokzanez betetako epruvetabatetan trempatu die, eta geho, laria pelat zian laborategi batetakur sagu sumaiter txertatu. Eta oimia kudu gusiz espantagarria, hantik eta laster, sagier ilhia tia hala sortzen eta lusatzen hasi zaie tintinen abentura batian dupontarer agitzen zaien bezala. Gainera, badu beste abantalia bat, nano partikula bat da, eta beste nanopartikulak bezala, gue korpitzien ze ondoio badian edo estian ezta jakiteik nihurkezpeitaki. Hots, e bedeatzue huna, et une saloperi opuala. Ushkaldi eratiak, Ushkaldi Kisesi Kisesi Kisesi Kisesi <tip> Kisesi <tip> Kisesi Utsumandokan Hitsesitzen uh, Tenoia hoxedugula Charles Bidegay Egun Sere kartena Egun Egun Saspi Itoinak Saspi Itoinak Watzat Itoin? Orian Saspi Itoin Bon E... I... Nola errete Itelun Lehen zen uh, eremu bat, idi pare batek itzultzen ahal zuena. Des, eta itzain da idi zain. Eta itoen da idi ohoen. Zeh no, duen ikustekoik. Idian ebaazle, uhuña? Bai, bai, ohoenat. Egolean, hori espitatzen da, uh, badira zeruan uan konstelazioat, isaak mulzoat, eta egderaz, aipatzen da, badela edo okra bat, Edo hiri e, e, batzu ebatziak e, izanzenak, se, eta jo e, azarre aipatzen e, daek daraz. Orduan itoinak e, e, uste hori frantsesez detzen dutela edo laranduz edo loarriu. Eta hor e, aipatu behar dut anitzetan hizkuntza mintzaera tet, baditula oinarri batzu, behar ditula oinarrik naiz, hori nahi, horiak ez diren batere suszenak. Zerrenai dut. Zazpi e, ito inafen. Ghanduk zori batzen bali ma dut, xo iten bali ma dut, zer hori, ez dutte deus izah, horiak, ez dutte deus ikustekoik ahtza batekin. da, okra bat, charriot bat, no, nahi bat da, ditate ditake lagda edo timuina batela. No. Zerrektatu da, E uh, meshotop mesho potamian lehen anroi eskunzan esaitzercen hori detzen zuten xarriota izar multso hori Mana gero, beste itsunza bat suoetan atarian eta bazen hitz bat herriku berdintzatu eta hitz horrek herrenai zuen edo xarriota edo uh, ahtsa ahtsa emea uh -huh. da oian, ondotik jendek pentsatu izan dute uazela ahtsa ahts emearren izena. Eta jero, ola diktatu da, eta juri erderaz, bila etorri sautu izena, gran dux. Mm -hmm. Baina horrek saspi itoenetai kürinus badu beste izen bat, äh, gran dux izan abe, detzen zuten septantreion. Septantreion duetak oda iparra, eh? Baina, orxerzen septantreion, sept saspi, saspi ID, usta editekoraria udia mosteko eta erabiltzen ziren idiazren 73 77 trio idiazen eta uh, azkenan dibelean uh, estat trio da 73 77 izan. 77 izan. Haitzem balimada orain sinatean regresian ez da oh, an, indun. Ez da hain ugun dure 77 orain. Zer da historiaoa? historia izaguna da mitoen artean eta uh, state not, uh, edo muskuldin. Muskuldin, soxerun, marrean, bat nogabe bildu zuen Mustuldin Mustuldin 1950ean da zen handere bat angas territorio ez da zautu eta aurkontatzen du nola lertatu zen nor batez ohoinet axendarrote idiparri bat idiparri bat laborari bati Huguakzen da, laboraria, eta haien ondotik iduakzen du uh, mutila. Mutila joetan da, erxen, ez da eregzen, iduakzen du sakuga. Sakuga ez ikusi gok dena, ondotik sehia. Sakugaren ondotik, galere, eta bateri bihirik ez daitzultzen. Hor duan, <gülüyor> bera joetan da, sartreka eta zer nahi, eta nola sartreka ari den, datta bestearen arraren ondotik eroiten dira kolatu itxu. Esin ibratuz eta egiten dute alako eh uh, yeah. bat da bat bezala. Orduan egiten da badirela 2 hiz har hidiengatik ondotuko izarrean <coughs> mutila ondotuan sakurra eta seia seia berba seia pasatu da intzinetik, eh? Nizorait. Eta gero laboraria bera eta ebitsi saspi tiotsoi itoin mana oinar kistele aritsen han dira irtsignan numbait eta orduan erguita da onduan arrabieraz omen badirela beste hisak bat zubu onduan tipitipiet eta deitzen da sa, deitzen dira saidat eta saidat omen arabieraz datite erran omen du, Uh, frogatzeko zerbait, ikusteko ea belia hona duzu naraez, eta zinez, zorrotza bali maduzu belia, ikusten tituzu zahidakoiek, izartipi oiek, zazpi induruan. Beaz hori da mitologia, ez dut est errapatu hemen. Begititan bada Baionan idazle bat bagikozne deitzen baita eta itzuli du hovido Latin native franceesera eta hobiek uh, idatze ditu metamorfozak aldaketak ez. Eta uste du lehend da ez hau bana IT duen histori bat bamen du hoidedeek. Ez duuta zapatu. Bainaan bez ikusten da badera harttzeme xariot, eta ideak eta zazpi, zazpi itoinak, ba, jure leyenda zazpi itoinen ondotik da, eta badakit izarretan gero eta dutio badakirula, baina hola dut nit entzun. Eta hoi eh, muskildiko, muskildiko muskildik elkitzan duk eta no. delako joi? Eh, eh, muskildin kontatzen du eh, emazte batet uste du zerken, zerken izan zen inspektor bat, akademieako inspektora, eta Inspektur deienet ezbezala uh, gustua bazuen lehendak historia biltzeko. Eta orian, biltu zituen anitz, beriziki baxena ferroan eta shiberoan, eta daliten manatu zen errientei, bil sesaten historiobat eta labiga, eta orian, errientak bakokshak bere lekuan, uh, bon, daliten zion a uh, norbeitei, eta orian, orie lintatik nok zen eggin da itussi behar da ondotik badari mesulitik atera zela bana ondotu eta doktora zera. Eh? atera zera jaurriri bat jogeri joan zela gero izuradat erient, bon, bete bezala laderia basuten. eta gero BM izan zituen biziki famatuak eh, rubian, Frantziko. 84ko et kapitaina eta internazional izan et bait ziren. Uh -huh. Isuratit Jordi, Jose Antsidotizena, Adolphe ta uh, ba bon, Berdina. Bizuliti uh ratetan zen familia. -huh. Baina hori historia bildu duena zeikenet egetzen du internetean atzematen da, eh. Nunai. Uh -huh. Baina berriziot Saspi toinat Esta bate egin muskul diko eh, uh, uh, Eta hiki ze atlas linguistik jotan, izar eta ze eta bestetan antzaman kolakoek. Pugira pisa bat beran deabilza eta enun du dendari izarra, dendari izarra da aizarra hoi, eta bat zute egiten zautan bat dentariari biziki doiz joiten delatrotz, laneera, beste ez bizki beherantzertzen delatrotz. Aten hor, ordinary hilaaz다가 terminaria. трирat orranka batko sin zoom Hatsa hartes saguna mini bat kantoe baten entzutes marimba hartu sinateke han hebenka gertu dela waier hilabete ganchek xiberutz deitzen den świata regetaldia diska bedeatzu kanto gehi bat gordeik nonbait diskan barnen be uh, eskian diska hoi eskian haitatudugu hi his kantoia, ya hi his kanto e Xabier Letek ni naiz zian, bena hauz siberutzekuek Xiber, estienez gain benbuia edieiten hitz hoietan, hi haiz bat eta gainera o eskandalua rege manean kantatzen deiki. Eben txekordian siberutzen ganik hi haiz. Kasuzhuntan, badiela ebai junez etxe barriaen laguntza ez regeian baiziketa koblaz. Dekretu arau norma, manhuta legiak. Prefeta su prefetak, epaita e eta bepresuntegiak, prejun tegiak. kondenak, betilu ena goa khantatzen du ska gentiak begia hamanen haute Eskual luna naiz eta Euskar erot maite horregatik ZAMBAIDIRADE Ene honia ze minien Euskaintzen baute Euskualdunan aizet Euskade dot maite Horregatik hartzelarra Eramanen aute gauean hurrez ez taliko naute Euskal luna naiz eta Euskadi dot maite horregatik hartzelara Eramanen naute kartzelalei oti gizarbada ageri Ura biziko deno Euskadi da biziko Euskal luna naiz eta Euskadi dot maite horregatik hartzelara Gerri handikatera dira, hamar bat gudari Eskualunan naiz eta euskade dut maite Horregatik hartzel harra, erramanen nauke Ka mea kulpa eta nahi dittuen giiziak galte egiten teitzie, kanto hehunek ezpaiten Nihulako lotio aike xaabirleetekin ohartu beitzere ez zera ez naiz ez hihaiz ez susira, baizik eta euskaldina naiz eta eta haue be ara moldaketa batxiberrutzen gaik honen sortzaileak guk taldekuak izan beitzen berize parka. Parka ene behuskeia. Ja. Uitsi-ma-doka! uitsi ma, Uitzi, ma, Uitzi, ma Eta istante, Carmen Diez, mintegi antropologo feminista engana zunen gia, jauzzi bat istoian, eginen dugu batetan. Aipatiko beteiku, nula irrault, frantziako irraultzatik laster, mundia kambiatu, industria emekie gertzen ai, nula ote la izan zen gizonentako hesteko manea bat.ka. Ichi... Carmen 10 mengi esaten zinuen er, beraz Frantziako ijaultza garai hortan, E, gizonezkoek kanpo behar zutenla fabrikako duan pixkana biskana sortzu zirela eta e, eskuak besoak behar zirela fabrikatzeko gero e, saltzerat emango zien gauzen fabrikatzeko, beraz kapitalismoa nunbait. Eta hor e, beste zure lan bat eta orbilduko eragian,kirroe pixka bat ez iraultza gara joan berandu isago suposatzen du mena Trez nabat izan zela eh, eredu baten fabrikatzeko. Bai, aizpatu eh, dute eh, ze instituzioa, ze garantzitsua den eh, instituaziak eh, ikertzea. Eziketa, eh, bai, kapitalismoa, estatua eta hori. Anbarruan barruan, eh, nik eta gaur egun nasko, naiko gara ikusten da, kirola ere eze papera jokatu du. Eh, Genero, sistema konkreto batera eh, reproduzitzeko. Eh, eh, Hasten zira ze haikin, skutismo haikin, skut, skut, donelde, nola deitzen zen, eh, ingeterako... Bai, bai. emesetzi garren mendea, bigarren satian, kirol modernuaz izan sortzen. Baina ez Kirol modernu, azuko esaten duen, hasi nintzenean irakurtzen eta hori ikusi ikusinun, beste beste instituzioak ere sortu zirela. Adibet, eskaut, eskaut, hori? Eh, Hora daitzen zen ingles hori sortu zuena, donelder kamara, hori obispo bat zen. Mai, mai, eh, eh, ez da git. Izena ez da git. Eh? Ez Baina, hori ere sortu zen, Kirola bezela, ba, klaro, Ematen du, gauko enpresa bat zuen, zea, e, gauko enpresako ingeniadorei eskentzen zaitzien astiburua, kolako ekstremoa, ba. taldea, kampoa, nestakitzer, nuna daitzen da, telebizitan egoa da, olako saio bat. Bai, bai, bai. claro ustede, klaro, sa, saia da, eh, esplikatzea, hau, hola, eta e, e, bu, au, karo, e, oso hauetas itxegite ditu klasetan eta hori denbora dezu eta e, lasai explicatzeko eta adibidea jartzen eta hola orain ezin da baina Alduzuenahi duzu. Ez esan na du zaila eta behar numba, arbela eta dakite beste este gauzai. Baina ikusten da bai claroro esan eh, dugu ez eh, he berezigarren mendean hasten da mm, sortzen beste gizarte mota bat nun poliki-poliki, kapitalismoa eta industrializazioa, emeretzi mendean erdian, ja e, egongo da eginia. Mm -hmm. ez, ez beti zaten da, emeretzi garren bendea zatian, hori ja dagoela, egina dagoela, martxan dagoela. Ordu, klaro, han inguruan gauza asko gertatzen da, Gizona ateratzen dira etxetik lan egitera, eta dute ordu batxu, baino gero dute ordu batzu libre. Hori emakumei, erioiz ez aile gertatu, etxen. ez daukate denbora libre, eta daukate denbora libre sortzeko gauzak. Eta gero horrekin lotuta beste gauzabateko estenari ziren. E, etxe horietan gizonek ia ez zeuden, emakumea bakarri zeuden. Eta e, mutilak e, bueno, e, semeak, emakumen eskuetan zeudela. Bai etxean eta bai eskolan. Gaten ziren, ean eskolaran oski, Asko ziren, gaten. Orduan bildura sortu zen, ean mutiloiek, ez ziren oso feminizatuak izango. E, hori esplikatzen duten, ikatu duten olako kontestuak, ez? Ordun horregatik, Ez da, beti ezaten den, ez da, biltzen jendea e, hori egiteko. Baina azkenia biltzen da, hau, eta martxan jartzen dute gauzak. Virilitate ez baten beldurra, bazen. Beldurra, beldurra bai, nola, tze, ze, mutiloiek nola izango ziren, ez? Zer, bai, hori nola transmititu, edo nola izan. Eta, bueno, mehemeritzik garren mandean bukaeran, sortzen da gaur egun ezagutzen dugun kirol munduan bezala, federazioak, klubak, olako gauzak. Gizonak elkartzen ziren eta martzen, martzen jarri zuten kirola futbola, adibidez, rubi edo segun zetokietan. Eta hori izan mundu bat, em, em, gizonek egindako munduak gizonen txatu, mm -hmm. gizona bakarrik. Sartzen zirenan, eta jolaste zuten, eta gizona gizonakin egoten ziren. Eta azten ziren, ba hori, ba, ba egiten batzu beste kontra, eta sortzen dire gaur egun, esagutzen dugun, nola dagoen montatuta, ez, kirola. Eta segituan, ez da kaza datea, sortu ziren ere e, alunpiadak ibidez hasi ziren ere olimpiadak, eta ez da baan bakari eta gizo bakararri noski, hasi ziren eta gaina emakumeak dekatuta zuten. eta emakume batzuk hasi ziren egiten atletismoa eta hori eta emakume berri bat sortu zen garaia. Tenizian ebako. Teniz, Bas zeuden kirol batzun nu goiko klasiko emakumeak, Ari zen ziren, tenis bezala edo beste gauzak, baino atreismo monetari bekatu zuten segituan, ez esan ez, ez, ikusten.eta mm -hmm. borkatu zuten makume batzuk atletismo hoeta egoteko, baino Pensa zuen zen batuzte pasa dira emakumeak olimpiadetan poliki-poliki sartzeko mm -hmm. ez. eta beti oso garrantzitsua da ikuste dut banatuta yeah. Makumeak alde batean eta gizona beste batean. Nik uste genero sistema bat botere, gizonen boterea reproduzitzeko garrantzikoa. Daia, bon, den vesela, oso fisikoa eta hola gizonentsat egina dagoen. Eta naizet emakumea, kirola egin beti ez dira ber Momentos gutxien ez, ezakigus gertatu du. Koden aurrean zehar, zeren hori ere ikusteko dago, baina makumeak beti gelditzen dira, ba, bean, bean. Ez du, beti, nio, kirolari buruz etxegiten dugunean, klaseetan eta hori, segituan jendean, baina makumeak, eske desberdina da, ezke fizikoki esindute egin, ben egiten duten bezala. Eta ni beti zaten, ezke, konoski, gizon guztia dauden antzartuta. Eta aukeratzeko indartsuena. Emakumeak, ez, emakumeak oso gutxi saltzen dira, eta oso emakumeak gutxi egin dute, eta gaine oso berandu hasi dira emakumeak kirola egiten. Ordun hori ere, baina gainean, nire txada, ni kirolaria naiz, eta gustatzen zait, eta nik uste dut oso garrantzitsua dela emakumeak kirola egitea. Baina ba, trempa bat duzela ere ikusten dut, ez? E, e, e, Ikuspegi hortatik, ez? Genero sistema bat zer den, Eta, eta klaro, zer zir ikusten degun telebistan, gure telebistan edo ba, futbol edo gizonak kiroletan. Oso gutxi ikusten dega makumeak, eta makumeak ikusten degunean, et etxu, ba, ikusten basea engurua zer, ba, ez, ez da atxe gina, ez da berdin, ez, ez egiten berdin, oso txarra dira. E, e, e, e. Gero bada, zea ere entzuten dielaik e, kirolariak berak edo, edo komentario egiliak ebai, termino, ze, ze, hitzetan, ze terminotan hitz egiten duten, e, e, zea e, gogorra, ez gira go, aski gogorrak izan dana eman behar da, ez dugu erasotu, oso gerlako termak dira, horri. Ehemeretzi geren mendean sortutako zerbait da edo ez da ez, ez ahtena da, al da alhola datu bat? Ez da hori, baina bai ikusten da hori kirola... Ez diegu minik egin, ez diegu aski minik egin, oso, oso hitz bortitzak dira. Bai, eta gero eta gero, futbola. Nikuste uste gaina asken boladan horretaz jarretzen dugu, eta esan behar dugu gaur egun ikuste uste jarri alde batean jarri behar dugu, eta beste kirola bestean zere, futbolena... Daia ja, gehi ez, violentzia, eta merkantalizazioa, eta hori, ja, nene buruari galdetzen diot hori kirola badaen, edo zer den, ez? En hori, Europan, no, lujale batzutan, ameriketan bezbola, eta frantzian rubia, eta bai, hori... Bai, bai, hori, bai, hori, bai, horregatik, bai, bai, bai, oso garantzitsua da, tobi koktioki baikoitzean, ezatea, ikustea ez, ze kirola den nausia, mm -hmm. hori oso garantzitsua. Baiko pausu runtan be sortu beria edo diska batu beria elkideikun talde baten gana bagutza liher deitzen da eta diska tenpluak ere. Iudira gipuzkoarak dia eta egiten daiki olako roka ituridian musika indartsu eta zain hart bat. Ka horietan bezala gitar elektrikek ben le badien eta botz bate bai heben aurarta edo aurarta edo pi zena deitzen da lide Hernando hande bat da gitarra elektrikoa joiten du, eta kantarrapikotxe ze a zaiku dienganik beraz sama lagun. Eta berne, etxe barne, egin uh, asto eta nausi solaz. Bai. Astu estekezak, nausiak eran lehkian. Urkatuiko bada e. Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, <laughs> la, hoi handik. Bai, bai? Bai, ez dakiat eta zure izbatenez, enabo. Ah. Hoietan atza mandek. Hoi, ezin eh, eh, eh, besteko erena egin bortxak hartuik den, oh, edo Bortxaz egin behar den Bai, baina jale, eh, nausi aski da beharikik jale eta zertue, eh, eta langileen eta ikuspentia ikusi, eh, langileer zerbait galtatue edo eh, hola eh, beharikik konsultazioonea beharik ekegin ez dugu. Erran eh, Zahara denez, erran ahiduk, eh, nun baita, ez dakiat, agertu zen garaian, be zeba pensamentu bat, dudan lan hau bat diat, nausia okera eran. E, e, Ixilik egonen, ke beharriat postu bat begiatu, eta hannitxolako bat, ego ho, situazioone hori. Sustut egunko langa bezian, eh, nausia galtatu ditak egiti, egiten diat, begitzerratuik. Eta goi, isi garridek, eh? Mm -hmm. Ik iau, deus errangabe, iau keiten dien lanaz, goi, ez dakiat ez eh, duke suporta garridek, eh? Mm -hmm. Eta hodela, hor, eran hortan agertzen duk, uh, eh, erailiak, kontzientzia badina, Nah, Behaen eh. eabaki jorek ondoio txarreke eukenendutila, eta jale, ponze pilatuen giz, eskik txahatzentik, astua hurkatzen bada, eh? Badakeat astua hilendela, baina jaleik eginen jat. Bai, bai, bai, bai, bon. bai, eh, bai, haladuk eh, nause horrek pentsatzen, eh? eh? Obedik eta eh, komplizitatea minioan txerkatuik, belangilek eta hola, eh, Eta mm. ez, eta hola, batak Erra ni nausinuk, eta hoi behar duk egin, eta hoi, eh? Nik mm -hmm. uste egin behar diela uh, desisionen hartzen, eta uh, uh, parte harrazi, eh? Hau, uh, langiliaen etikae, bazte rützituk, zen badakik astua urkatuki zannan dela, baina leik egiten dik langiliaen ardura... Bai, baina, urkatuko badak, nausia itzioke urkatuko dela. Bai, baina langilik badak... Hi, hik pentatzen duk urkatuko dela. Mina mm -hmm. nausia itzioke dugu. Idizio hmm. ke ta ordre humbo te mai entendible ta. Oh, eh, ondomenistik kalkulati. Has. Eh? Herana. Eh, eh, eh? Eta eran horren eh, gibelin, eh? Ahí beki abeti goue astu esteki berdela nauziak eran lekian nahis hau urkatu. Eh, gibelin, eh, langile horren psikologia ze batik ba ohatzeko bate giteko. Bai, eh, eh, ser eta La, la, langileak lang hilia kon eh nausziak, erranako arruntun hart senti eta bate zertu gabe, bebo mena nausea suo beti ka usite mhm mm esto reino gorra zamaitek lifayo ada eta nun eraite ndo kiskas e eh? lifayo nun eraite ndo kiskas istumika sabe <laughs> no la no la istumika sale uh -huh. <laughs> estas hoye tambate langile ta Eta, bueno, nahi duk betiungtsikusik izan, eta somaita diz, bekunzenziankuntre gaisa somaitekinen dien, nahi, elan postua begiatu. Lotzak. Lotzak. Lotzak eta botzak. Bai, eta gaisa antsen guretik. Eta, hoi, egunko langa besiak, eta hoi, segure, segure, izan beharrik. Bom, eh. Hoizia. Hoizia. Hortangetuk. Bai, bai, bai. Este kez nauşia kerrale kian urkatuko badae. Hala, entzudia, jugefeneranak egin. Etzmen Oh yeah. Oh yeah. Oh, yeah. Utsu mandokahunen undarian, beti bezala gotzon barean diaranekin euskal idazliak eta kantakintza egin hun? Egun bai. Eta Xabier Lizardiren ganabagoaz, ordin gotzon, bat pedagogikoa. Heben, ego euskal herri hundan, eta izan ditutzu e euskal kulturaz e, jabetzeko, gukaldiz deus horakoik, ordean nere benal naldiak behintzat Xavier Lizardi bat kokatzeko Bueno, Xavier Lizardi da euskal berpizkundea deitzen den mugimenduko partaide importantenetariko bat e, lauaxetarekin Estepan Urkiaga lauaxetarekin eta hori xerekin batera hori e, izan zen, bueno, aitzolek Jose Aristimuño Aitzolek bera apaiza eta eta euskaldarri jaraltzaleko kidea. Aitzolek duki zuen e, e, burutazio bat, bueno, sa horretan eh abertzaleen artean bazen sentimendu bat eh hizkuntza eh abertzaletasuna, euskaltzaletasuna, euskaldun sentimentua galtzen ari zirela. ezta? Horgituk 19 gerren 20garren mendearen eh hastapenetan eh 20 hamarkadatik aurrera, gutxi gorabea e, e, eh Franco eta frankoren Francoren altxamentu fasistaren aurretik oraindik, eh Aitzol gero e, fusilatu egin zuten. Eh eta fusilatu zuten bezela, ezta? Baina bueno, hor E, errepublikaz asoian oraindik ere bazen sentimentu oso zabaldu bat abertzalen artean, eta zen hori, ez? identidadearen bat, Iskuntzari, lurraldeari, e, ideologia bati, lotutako, identidadearen galera bat. Ematen ari zela, orduan. Markatu, nahiz, nahiz karlistadek, eh, hoi nunbait, ez tekiat, eh, erabatean berpiztu zuketen, txuposatzen jat, ala ere? Et ez dira hain urrun. Ez, baina, karlistadetan gertatu zen izan zen, liberal eta karlisten artean herria esan dezagun, satitu zegoela. Ez, urduan, e, liberalek haitzin ba, e, eratzen zuten, edo besten zuten, e, e, intelektu esan dezagun, ez? E, gaur egun ulertzeko apur bat eskertiarra, arlo soziala gehiago, eta karriztek gehiago, jangoiko eh, eta esaten dena, ez da? Bueno, ordanetarik zegoen dena den, eh? Denetarik zegoen, aurrekoetan ere ikusi dugunez hor duko abartzaletasuna eta gaur egunekoak ez daukate zerikusirik. Bueno, zerikusia badaukatea, hazia handagoelako asko, ez? Baina izan zitezken, gogoratzen baldin baduzua iparragirrea aipatzen genuen bezala, ba, iparragirrek endaiatik nola kantatzen zion bere Euskal Herriari eta endaia berarentzat lapurdi, frantzia zelako, ez? Bueno danetarik zegoen. Otan jok saspi uskal herriak aipatzen zituen bezala edo bale, orduan e, sasoi horretan Errepublikaren e, askeneko urte hoietan, badago sentimentu hori. Orduan, e, aitzolek hartzen ditu e, bai Katalunian e, baina batez ere e, Europako ekialdean dagoen tradizio bat e, eta batez ere hartzen du oinarri bezala Finlandiako Kalebala. Kalebala da E, bertako poem, poema nazional bat, ez? Liburukote mardul-mardul bat da e, ez tagitzen ma, torri alde dituen asko daude, ez? E, Euskarara itzulita ez dago espainolera bai, nik aurkitu nuen alako ale bat, eta ez tagit sortziren bat, torri alde izango ditu, edo gehiago eta hor egiten dutena da kalebal horretan egiten dutena da Finlandiar herriaren historia bat kontatu e, pustuz eta goratuz aldeona eta apurbat eskutatuz eh eskutatu beharrekoa, ez? Eh, normala den bezela zergatik helburua delako epik epika bat sortzea eta epika horretan agertzen da hasieran galtzailea den edo izan daiteken herri bat erasotua dagoena eh, zanpatua sanpatua egondaiteken arlo batzuetan, baina gero horri aurre egiten eh jakin duena, eh, Orduan liburu horretan herri horretako eh esaugarri on gustiak goratzen dira. Ez? Orduan, imaginario koletiboa sortzen da, sortzen da arrotasun bat, zure izaerarekiko, identidade horrekiko, sortzen da atxikimendu bat horrekiko. Eta belaunaldi, belaunaldi transmititzen da, eta horrek egiten du koesioa, ez? sortzen du koesio bat. Orduan, aitzo lekoriz eukan buruan. Eta hor duan nola egin hori? Nola egin hori, ba, guretzat gaur egun, gauza ulertesine izango litzatekena, poesiaren bitartez. Bueno, esentzia delako, hitzaren esentzia delako, berez, poesia, ez da? Eta orduan duan, berak ustezuen, eh, poesiaren bitartez, lortzitekela, eh, Euskaldunen gan, berriz ere berpistea, arrotasun hori. Euskalduna izatearen arrotasun hori, abertzalea izatearen arrotasun hori. Fede dune izatean, enarrotasun hori, zehora indikere ari gara eh, hangoiko eta legezarra oso indartzua ideologikoki eh, bana ezina diren kontzetua dira, ez, eta sentimentoa dira. Eta orduan duan pentsatzen du eh, poesianin bitartez egitean. norzuk izan daitezke horretarako aproposenak, bueno, ba, berak antolatzen ditu lorejoko batzuk eta horrako lehiak eta batzuk, eta horra aurkezten direnek dira ba, Lizardi horixe lauazeta Besteak beste eta hori bezala, Lizardi bezala, zer dain e, garraieko intelektual bat edo edo aitzetzat bertsolari zan hola etxebateetik ateratzen den, bueno, hori maite duen bat besterik gabe. Bueno, skolatuak dira hirurak, eh? Eh, Lizardi bera aipatze kasetaria da, eh, Tolosan, eta kasetaria da bera. Eta orduan skolatu da da, jantzia da, lahozeta eta hori ze bezala hirurak dira eskolatuak eta jantziak burgesak, non bait? Nozki, dudari gabe, baserritarra, baserritarrak bertzotan ibiltzen ziren zagardotekietan, ez e, ulerdez elkar orduan bueno, ba, Lizardi da hiru e, zutabe oietako bat, ez, gerora haitzol konturatu zen arazoa, e, bueno, arazoa izan zen e, Lizardi lauazetak eta hori sek idazten zuten hizkuntza eta herritarrek itz egiten zutenak etzeukatela zerikusirik. Hau da, herritarrek ez zuten ulartzen serri idazten zuten lizardi laboietak eta horisek, Batez ere herritarra alfabetatu gabea zelako. Laboietaren kasuan gainera bizkairaz idazten zuelako eta bizkairan neologismos betea. Lizardik ere erabiltzen dituz, abinaren neologismoak irura direlako PNV-koak, eh? Organikoki ere bai. Organikoki ere bai, ez? Urduan, bueno, eh Lizardio hiru hoi, oietako zutabe bat da. Gerora konturatuzen aitzol hori ezela... Ez zela bidea, ez lortzen iristea jentearen gana, orduan, zuk jenteak urlertzen ez badu, zuk esaten duzuna, nekez... Lortuko duzu, jente horrek bere identidadearekiko arrotasun bat sentitzea. Ez, ez padulertzen zuk zerresaten diozun. Eta zer zen eta e, hor asmatuik zen difusioa e, idaztea gauza bada, Benak, ero, iritsi behar zen dienten gana, Eta suposatzen borzatzen lizardik, ez zela berak abesten txagardot egietan, berin muzkohtu nuan? Ez, bueno, e, bere zazoia nahuen testuak ez zireni, ez ziren kantatzen hauek egin zuten idatzi liburuetarako, eta e, gutxi gora bera, ideia bat egin dezagun, e, batzokietan saltzen ziren liburu hauek, eta berreun bat asko iota. Orduan, milaka personako herri bat tengan, e, imaginario berri bat sortzeko, epika berri bat sortzeko, hori e, zan nahikoan, horregeztu balio. Orduan, aitzol aitzol bere, gero konturatu zan, bueno, modu hori izan zitekela bertzo laritza. Bertzo laritzaren bitartez. Pistea em, e, sentimentu kolektibori, epika hori, identidadarekikoa txikimendu hori, baina fusilatu egin zuten. Daguen hastian berrizal kartuko gila gotzon baran diaranekin Lizardik utzi lanetaz mintzatzeko eta hau aiko huntaan Lizardiez yes, kanto bat gu eutxuman lokahunen urrentzeko Mikel Laboak emaiten deikuna Lizardi deitzen da kantoia eta hasparnen egintzien kantaldi batetan grabatuik izan zen. izardi rimbo etorri duk, itaz galdezka etagu, ere ire zain geundela, esan zioago ezin zela espaldia zaldu, etxetik eta belatzean eserigaitu denok, erlojua janez, Baina mesularia bidaliagu Torrera, Ezkilara luzetan, beleak usatzen oteintzen, Ikuz ezan, gero kanpaiak entzun dizkiagu, Zakurrak zaunkaka, orduan sortua izbidetik balantzaka, Eta irekin aurrez aurre. Zaurre. Jarrigarrenean, zerraldor horia izgure oinetan, eta gorpu bogorintzen. Udazkenaren tronoan, ertxidizkiagu begiak adiozik ez, eta goizaldean, musika zurbatetan zarturik, opetipoet, piroten jarri gabe, lurperatu haugu baratzen, lizardi. Rimboet horriduk, itaz galdezkaetagu Ereire zain geundela, esantzioagu Ezin zela espaldia zaldu E txetik lizardi Rimboet horriduk, itaz galdezkaetagu Ereire zain geundela, esantzioagu Ezin zela espaldia zaldu E txetik E ijantzen den utsumandodo kastegunako eskerak jusatu bezala guekola barratzaile iregi beita xarddes bidegin Josef Karrika eh, ber etxe barne gamen 10 mintegi eta gotzon barrandiara naei.nikken aldetik beti bezala dargina astiala dio siet, eta izan ahhal bezain zoriontsu eta eta mila popotan adio.